MISIUNE SPECIALĂ 18. Așteptarea Suntem în cea mai bună formă a noastră. Nu ne rămâne decât să o menținem în așteptarea zilei când vom sări la noi acasă. Au sosit primele zile ale lui Mai și nu-i nevoie să fii cal bătrân de război ca să simți că ziua cea mare se apropie. În timpul manevrelor făcute în sudul țării, am putut vedea parcajele de mașini, depozitele de muniții, concentrările de blindate, colcăiala amețitoare a trupelor americane. Seara, în jurul focurilor de tabără, despre asta vorbim. Ca toți oamenii care își cunosc bine meseria și oamenii mei se întreabă dacă vor fi la înălțime. Liniștiți-vă, nu vă voi căriți atâta. Vă asigur că o să o scoatem foarte bine la capăt încă de la pornire. Cei din fața noastră nu sunt mai buni decât noi și reacționează mai încet. Dacă m-ar fi silit cineva să vă duc în lupte atunci când ne-am cunoscut, m-ar fi mustrat conștiința la fel de tare ca și cum aș fi furat tipsia unui orb, ori suzeta unui orfan. Astăzi, însă, sunt liniștit. Vă puteți lipsi de mine. În mijlocul lunii mai 1944, prima divizie aeropurtată britanică cere ca o trupă a esasului francez să-i fie afectată pentru a-i sluji drept cercetaj dacă ar urma să fie parașutată în Franța. Trupa mea e aleasă. Cercetașii mei, cum e și lesne de înțeles, se bucură fără modestie. Plecăm din Scoția spre Peterborough, în Northamptonshire. În ceea ce mă privește, voi avea parte de o comandă pe care orice locotenent și -o visează. Nu am niciun superior ierarhic, în afară de generalul de divizie în persoană. Propunerea m-a ispitit din prima clipă, dar cum e vorba de o treabă cu totul specială și deosebit de periculoasă, mi-am consultat toți oamenii înainte de a da răspunsul. Nimeni n-a avut nicio obiecție. Mi-am dat consimțământul, dar cu o condiție. Dacă regimentul meu ar urma să intre în luptă înaintea englezilor, va trebui să fim scutiți de misiunea noastră pentru a ne integra lui. Suntem perfect antrenați. Fie că e vorba de luptă, de sărit noaptea cu parașuta, de orientare, de camuflaj, ori de viclănie, de sabotaj sau de transmisiuni, ne avem locul printre cei mai buni. Până și la încercările sportive ne situăm în fruntea celorlalți. Generalul ține mult la întrecerile de sâmbătă când se înfruntă campion din toate regimentele. Când mi-a cerut să -mi angajez oamenii, m-am codit oarecum. Oh, știți, domnule general, noi francezii și sportul, ce mai tome, faceți și voi un efort dar ai și tu niște băieți acolo care știu să fugă, ori să arunce greutatea, poate chiar și vreun boxer? Nu vă pot promite nimic, am să văd. Sâmbătă următoare, specialiștii ne acordă proba de 400 de metri în persoana lui Etaradosi, un corsican destul de bine zestrat, iar proba de 1500 de metri e luată de Jill Anspaș. Sub privirile lor neîncrezătoare, Klein umflă toate premiile la tir iar Uranga își a zvârle grenadele cu 20 de metri mai departe decât cei mai buni aruncători englezi și, practic, într-un teren limitat cât o batistă de buzunar, cu precizia lui dezvoltă de basc jucător înnăscut de pelotă. Tot el ia și probele de aruncare a greutății, fără să forțeze nota. Și cei mai rău, campionul englez divizionar la toate categoriile, e pentru prima oară făcut KO de mâinile lui Domingo, a cărui eleganță eficace și curtoazie sportivă dezlănțuie entuziasmul privitorilor. Englezii apreciază cu deosebire arta litotei, iar victoriile noastre lipsite de lăudăroșenie le stârnesc respectul și ne mențin situația de privilegiați. Luna mai i-a sfârșit în timp ce noi facem neîntrerupt manevre, raiduri simulate după o descindere cu parașuta pe timp de noapte, exerciții continui de tir, atât ziua cât și noaptea, marșuri forțate ce ar stârni protestele până și ale celor de la infanterie. Inaugurăm un nou material, așa numitul leg bag. Curată nebunie ce-și mai pun cercetătorii ăștia? Mintea la contribuție ca să ne complice viața. E un sac din pânză tare în care intră tot ca la nostru, inclusiv armamentul. Conceput ca o cizmă ce s-ar da după picior, se mulează pe tibia și stă fixat pe pulpe prin două chinci, prinse la rândul lor în două știfturi. Știfturile sunt și ele legate de un șnur petrecut prin gura sacului. Aceasta e legată de hamurile parașutei printr-o funie de șase metri vârâtă într-un buzunaraj de la gura legbagului. O întreagă gimnastică. În afară de controlul suspantelor pe care trebuie să îl faci la deschiderea parașutei, mai trebuie și asta fără să pierzi o secundă, să apuci funia cu mâna stângă acolo unde e prinsă de legbag și să smulci cu dreapta sforicica ce trece prin știfturi. Sacul e liberat din chingi, se balansează atunci atârnându-ți de mâna stângă. Îl lași să lunece binișor în jos, slăbozind un metru de frânghie, apoi cu amândouă mâinile dai drumul la toată frânghia. Dacă manevrezi corect, sacul se balansează la șase metri sub tine și te echilibrează ca un lest. Noaptea izbitura lui de pământ te avertizează că ți-a venit rândul, ceea ce e un avantaj sigur. Dacă nu faci ce trebuie, aterizezi cu legbagul încă prins de picior și cel mai adesea se rupe câte ceva. Dar niciodată sacul, din păcate. Inaugurăm și primul aparat Dakota. Ca târcă bună la toate a armatei aeriene americane, servește la transportul pasagerilor, al mărfurilor, la bombardamente, la raidurile de recunoaștere și, de ce nu, la lansarea parașutiștilor. Până acum am sărit din avioane englezești, Halifax, Whitley sau Stirling din care îți dai drumul printr-o trapă făcută în podea. Din Dakota ești pe ușă, foarte simplu, ca totdeauna și așa cum e și firesc, eu sar primul. Agățat de cadrul ușii, cu capul pe jumătate scos afară, îl aud prost pe care îmi dă ultimele instrucțiuni. Prin urmare, când strigi go, îmi dau drumul la mâini, orice fac. Nu vă osteniți, domnule, vă scoateți în afară piciorul drept, cel care are legat de el legbagul, și să nu vă mai pese de nimic. Adevărat, de cum mi-am scos afară piciorul cu balast, vântul mă smulge din carlingă, scutindu-mă să mă mai gândesc la ceva. Chiar așa, nu mi-a mai păsat de nimic. Hotărât lucru, e mult mai uman decât experiențele mele anterioare. Montgomery ne-a adunat ca să ne treacă în revistă și să dea o proclamație către trupe care s-a terminat cu urarea clasică, baftă la vânătoare și noroc. Notă, joc de cuvinte în franceză. Bon șas. E bonne chance! Nota traducătorului. Activitatea aeriană s-a triplat, noi care ocupăm lojile din față ne putem da seama. Ziua în care vom sări cu parașuta în Franța nu-i departe, ne spunem noi. Suntem gata, nici sureșitați, nici temători, un pic îngrijorați numai cum e și firesc. O îngrijorare îndreptățită, o îngrijorare de oameni serioși care nu se lasă orbiți de realitate și știu prea bine că ceea ce vor avea de făcut e treabă chipzuită, iar nu o petrecere câmpenească. Am ales deliberat să facem ceea ce ni se va pretinde să facem, ne-am pregătit pentru asta cât mai bine, nu mai avem nimic altceva de făcut decât să așteptăm. Anunțarea debarcării nu ne surprinde. Suntem doar mirați că nu ne-au chemat pe noi cei din tâi. Câteva mici grupe din regimentul al doilea au sărit în Bretania în noaptea de 5 spre 6 iunie. Regimentul meu se află tot în Scoția, pe când prima divizie aeroportată stă în expectativă. Când am căpătat certitudinea că nu va interveni în Franța, cer așa cum rămăsese stabilit, să fim alipiți regimentului nostru care, pe la finele lui iunie, se pregătește să plece din Scoția spre tabăra secretă de la Fairford, în sud-estul Angliei. Viața într-o tabără secretă e moralmente, vorbind, epuizantă. Aflu că regimentul al doilea este în întregime în Franța, iar camarazii mei înrolați în rândurile lui și au murit. Atâția prieteni dragi pe care nu-i voi mai vedea. Regimentul al treilea este ținut în rezervă. În rezerva cui, doamne iartă-mă? Suntem izolați de lume, stăm în corturi, într-o tabără, fără să primim scrisori, fără permisi, fără să facem niciunul din aceste exerciții stovitoare și indispensabile unei trupe care trebuie menținută în formă. E cazul să fac ceva cu oamenii, să-i abad de la gândurile negre ce îi muncesc, să-i atâți degeaba numai ca să-i țin treji. Pentru un ofițer e încercarea cea mai demoralizantă din câte se află. În Franța, oamenii noștri se bat, iar noi nu ne aflăm printre ei. Cei mai buni prieteni ai mei și-au pierdut viața, iar noi stăm aici degeaba, fără rost. La ce bun atunci toate lunile astea de antrenament inuman? Cum să le mențin moralul băieților când și eu gândesc la fel ca ei, iar lipsa de acțiune mă exasperează? Nepricepuți, ăia de la statul major, o să ne mai țină încă multă vreme la linia de pornire? Nu mai avem nicio tragere de inimă să ne jucăm de războiul, când războiul cel adevărat s-a și dezlănțuit la noi acasă. Machizarzii sunt uciși, în timp ce cunoștințele noastre le-ar fi salvat viața. Convoaie germane se îndreaptă probabil spre Normandia, pe când, dacă noi am fi fost acolo, la fața locului, n-ar fi trecut. Cu fiecare nouă încercare crezi că ai ajuns la limita silei și a incoerenței. Pe când fiecare experiență ulterioară îți demonstrează cât de naiv, de optimist ai fi putut fi. Hope for the best is the worst. Încă un proverb englezesc cât se poate de impregnat de realism ucid. Speră că totul va fi cât mai bine, dar așteaptă-te la cei mai rău. Cei mai rău pentru clipa de față e că ne aflăm aici, închiși, legați de mâini și de picioare, neputincioși, supuși arbitrariului anonim al birocraților celor disprețuiți. Ei ar trebui să știe însă foarte bine că nu pot ține în inactivitate la nesfârșit niște tineri pe care ei supra-antrenat. Mai bine ne-ar fi trimis la indiferent ce Battle School, invocând orice pretext ca măcar să avem ce face ca să ne împiedice să gândim în loc să ne lase să zăcem în lenea asta deprimantă. Ușor lucru, ca tihna confortabilă a unui birou, să jonglezi cu niște matricole, să înfigi stegulețe pe o hartă și să aduni procentajul pierderilor. Oare niciunul din puii ăștia de lele n-a un cal nărăvaș, nu și-a asumat comanda unor soldați tineri, supra-antrenați și nerăbdători? După ce un an de zile ai pregătit un cal pentru un concurs hipic, ți pe urma închis săptămâni la rând într-un grajd? Ar fi un nonsens, o absurditate. Și tocmai asta e situația în care ne aflăm noi. După cum nu-l lași nici taurul gata de luptă la un loc cu ceilalți, în zile dinaintea coridei și-ar pierde repede și mușchi și agresivitatea. Psihologi de trei parale, va veni o ale ziua în care să înțelegeți că psihologia nu se învață din cărți, că sufletul nu se poate pune în ecuații? Veți avea vreodată destulă umilință și bun simț ca să recunoașteți că nici noi nu suntem altceva decât niște animale abia superioare și atât de ușor de dezorientat încât ceea ce e bun pentru cal și pentru taur poate a fortiori să nu fie rău nici pentru om? Ei își bat joc de noi, domnule locotenent. Nu știu dacă ei își bați joc de noi, dar voi, voi, începeți să mă obosiți cu voi voastre de babe. Începând de mâine dimineață, o să aveți două ore de educație fizică în loc de una, tir în restul dimineții și trei ore de tactică după amiaza. Și încă vă mai rămâne destul timp liber ca să vă prăjiți la soare, să citiți romane și să faceți pe stâlpii de cafenea. Și fiți liniștiți, nu o să se sfârșească războiul fără voi. Sunt și așa destule nume de grăbiți să fie înscrise cu litere aurite pe monumentele ridicate în cinstea morților. v decis să merg și mai departe. Și apoi nu sunt chiar așa de sigur că o să fiți în stare să vă bateți. Dacă într-o tabără, adică departe de orice pericol, nu sunteți în stare să suportați inactivitatea, cum o să o suportați când vom fi la război? Înconjurați de inamici porniți în căutarea voastră, o să răgniți în gura mare ca aici, că viața e o tâmpenie și că vă pare rău că vă aflați unde vă aflați? V-ați pierdut răbdarea ca niște școlari în ajunul vacanței mari. Iar atunci când ne vom afla de partea cealaltă, vom fi în plin război. Războiul e o meserie și un lucru serios. Smentiții și vorbăreții nu este ferdiniel. din el. E o partidă de șah în care moartea pedepsește greșelile, nu o distracție. Și dintr-o dată, mă hotărât să învăț pe băieți să se poarte cu sânge rece. Am neglijat un aspect important al educației lor. Știu să arunce destul de bine grenadele, dar ca niște amatori. Trebuie să învețe să procedeze ca niște specialiști. Utilizarea grenadelor e o excelentă școală de self-control. Există două tehnici, cea a muncitorului mijlociu și cea a bunului meșteșugar. În primul caz, după ce ai tras inelul de siguranță, Arunci grenada numai decât. Opritorul care blochează percutorul îl eliberează. Arcul pe care îl ține presat se întinde și propulsează percutorul. Acesta lovește o amorsă iar amorsa aprinde un fitil care arde timp de 5 secunde. După ce s-a terminat fitilul, flacăra acționează asupra detonatorului, iar grenada explodează. Cele 5 secunde sunt esențiale. Îi pot îngădui unui adversar încercat să apuce grenada și să-ți o azvârle în dărât. Situație fără scăpare. Al doilea procedeu te obligă să-ți asumi un risc calculat. Lași percutorul să izbească amorsa și numeri, liniștit până la 4, înainte de a zvârli jucăria. Și atunci, explozia se produce la sfârșitul traiectoriei sau chiar în clipa când atinge solul, iar adversarul nu mai are nicio șansă. E o metodă care cere mult sânge rece, multă experiență și multă îndemânare. De fapt, îți pui viața în joc pentru o nenorocită de secundă. Grenada va fi totdeauna arma mea preferată. Riscând eu însumi, totdeauna mi se va părea că îi dau o șansă adversarului. Eram cinstit? Să fi fost vorba de alegerea unui romantic întârziat sau de slăbiciunea unui chinuit care nu vrea să aibă conștiința încărcată? Nici până azi n-am izbutiț să lămuresc chestiunea. Timp de trei zile băieții cârtesc. Nu cruți pe nimeni. V-am spus să numărați liniștit până la patru, ca și mine. Iar voi, de cele mai multe ori, când ajungeți la trei, ați și făcut vânt grenadei. V-arde mâinile? Prin urmare, ăștia sunteți voi. Care vă închipuiți că de voi depinde soarta războiului? Vă e fundul, nu-i așa? Nu sunt obișnuiți să-i consider niște copii, nici să-i umilesc și îmi foarte pică. Citesc în privirile lor ca într-o carte deschisă. Ticălosule, și noi care te credeam altfel decât ceilalți, și unde mai pui că țineam la tine, dar știu că ne-ai dus cu purtarea ta de frate mai mare și iubitor. Numai că rolul meu nu presupune să mă bucur de afecțiunea lor. În vreme ce-și rumegă mirarea plină de dorințe de răzbunare și mânie înăbușită, nu se gândesc la altceva. E un fel ca oricare altul de a le umple mintea și de a le abate atenția de la gândurile lor negre. În a patra zi s au obișnuit cu riscurile jocului celui nou și, în sfârșit, îi văd destinși. Glumele încep binișor să ia locul mutismului în Oh, oh, pantalacii, ce-ar fi să nu în gând? Dacă nu merg cu glas tare, sărim cu toții în aer până ajungi și tu la patru. Încetul cu încetul, atmosfera se dezgheață. Înainte de sfârșitul săptămânii, raporturile dintre noi au redevenit normale. Au înțeles cu toții ce am vrut să fac și nu-mi poartă pică. O partidă de luptă, domnule locotenent, e Filip Dubosc. Obișnuim să ne luăm la trântă după regulile luptei țărănești, ori de câte ori unul dintre noi îi vine chef. În ciuda tinereții lui e singurul care îmi ține piept la jocul ăsta. E cea mai bună dovadă că lucrurile au intrat în normal, și că din nou le pot vorbi deschis băieților mei. Ei, bandă de ticăloși, ați terminat cu mutrele voastre acre? Ați învățat o figură nouă pe care o știați prost? Acum sunteți siguri că grenada aruncată de voi nu o să vă pice pe cap ca un bumerang, ceea ce ar fi, trebuie să recunoașteți, un fel cu totul idiot de a-ți pierde viața. Și nu mai începeți să vă faceți iar gânduri negre. Suntem într-o tabără secretă de o lună de zile. Pe undeva trebuie să se fi produs vreo greșeală, asta e sigur, dar simplul fapt că suntem ținuți aici dovedește cu pisosință că o să plecăm foarte repede, altfel ne-ar fi lăsat în permisie. Eu unul mă prind cu cine vrea, o să plecăm la viitoarea lună plină. Asta înseamnă că nu mai avem de așteptat decât o săptămână. O să profitați de timpul ăsta ca să învățați să vă echilibrați bine ranițele și nu uitați muniția pentru armele individuale. Cât privește plasticul, 10 kg sunt de ajuns pentru fiecare. O să avem de 10 ori mai mult în containerele care vor fi parașutate odată cu noi și la nevoie, Ni se vor parașuta tone mai târziu. Nu luați rații concentrate decât pentru patru zile. Doar nu să avem cine știe ce mare nevoie de ele în Franța. Alminteri, degeaba mi-am pierdut timpul să vă învăț să pescuiți păstrăvi cu mâna goală și să puneți capcane. Gata! Descurcați-vă singuri în săptămâna care vine. Ca și cum ați repeta la un examen. Și nu uitați prin soarea mea, plecarea la viitoarea lună plină. Din fericire pentru ei, niciunul n-a pariat împotriva mea. Ar fi pierdut. E luna plină și iată că pe 3 august 1944, după amiaza, mi se spune că în aceeași noapte eu și trupa mea vom fi parașutați în Bretania. Împreună cu ofițerii ne ducem să luăm hărțile necesare și distribuim câte una fiecăruia dintre oameni. Briefing-ul de la punctul de comandă n-a ținut mai mult de 10 minute. Americanii încep să se desprindă de plajele unde au debarcat și după spărtura efectuată la saint Lo vor progresa spre vest. Noi vom sări în Finisterre, ca să punem cât mai multe bețe în roate unităților germane care țin Bretania și să facilităm înaintarea ea încheilor. Suntem primii din regimentul nostru care plecăm și vestea s-a răspândit înainte de a apuca eu să dau ultimele instrucțiuni. Klein, adjunctul meu, vine la mine în cort. Sunt afară doi tipi care vor să vă vadă, domnule Locotenent. Îi cunoști? Nu domnule Locotenent. Cred că fac parte din secția de sabotaj a regimentului. Bine, dar a fost dizolvată săptămâna trecută. Pe păi, tocmai asta i-a adus și pe ei. Ia zi Klein, mă iei drept un caragios? Oh, domnule locotenent! Tipii ăștia pe care zici că nu-i cunoști, paraștii foarte bine de unde vin și am mai ști și ce vor. Așa că ce vor? Nu vreți să-i primiți? Arată bine, o să vedeți. Zile să intre. Caporal șef Leonabur, respectele mele, domnule locotenent. Parașutiș ghișar! Uh, Lăna Bur, un breton cu părul blond roșcat și cu fața presărată de pistrui, are misiunea să vorbească. Am reputația că nu mă întind la vorbă cu străinii și se simte intimidat. Iată cei domnule locotenent! ia aer în piept și se azvârle în apă. Secția de sabotaj a fost dizolvată și de atunci căutăm să ne lipim și noi undeva, ghii, ghișar, și cu mine. Am vrea să venim la dumneavoastră. Suntem specialiști în sabotaj, iar eu sunt breton. Am auzit că plecați în Bretania. Vreți să ne luați? Mai sunt și infirmier. Băiatul e simpatic și nu umblă cu ocolișuri. Mi-a plăcut de cum l-am văzut. Celălalt mi se pare prea tânăr, abia dacă are 18 ani. Și nu i-am instruit eu. Totdeauna e riscant să introduci recruți într-o echipă bine rodată în ajunul meciului. Înseamnă să le întinzi mâna celor care vor să te bată și să deschizi larg ușa dezordinii. Luați-ne, domnule locotenent, e mult de când vrem să venim în trupa dumneavoastră. Știm cum merge, dar nu ni s-a dat voie. Dumneata, Leonavur, de acord. Te iau în sticul meu, dacă vrei. Dar doi noi veniți deodată n-ar fi rezonabil. Ghișar să se ducă pe la sublocotenenții mei. Dacă cineva vrea să-l ia, n-am nimic contra. Andrei Leonabur insistă. „Ghi și cu mine, domnule locotenent, nu facem decât una. Suntem împreună încă din Algeria. Am dezertat amândoi din primul RCP ca să venim în Anglia. Și pe dumneavoastră v-am ales. Notă. RCP. Regiment de chasseur parașutist, Regiment de vânători parașutiști, Avea baza la fez și era de coloratură petenistă. Încheie nota autorului. asta e bun acum, m -ați ales. Ați ales așa cum pui ochii pe un cățel care îți place. Vreți cumva să dau din coadă și să-l atru de bucurie? Domnule locotenent, nu voiam să. Ok, dacă e de acord, Klein, voi lua pe amândoi. O să săriți pe locul 2 și 3 imediat după mine. Îi știți pe băieții din sticul meu? Bineînțeles, domnule locotenent, ei ne-au zis să venim să vă vedem. Dacă înțeleg eu bine, e vorba de o conspirație. Oh, ok, duceți-vă la ei. Echipați-vă exact ca și ei. Doi ca voastră, Klein, o să se ocupe de amănunte. Pornim la noapte la ora 10. Mulțumim, domnule locotenent, pentru încrederea acordată. Și faceți în așa fel ca să nu regret. Mă uit la ei cum pleacă. Cei doi băieți par încântați. 3 august 1944, ora 10, noaptea, ziua noastră cea mare. Îi trec în revistă pentru ultima oară pe cei din trup. Așa, așa. Ceea ce aștepți, până la urmă tot sosește. Știți cu toții ce avem de făcut. Sticul numărul 1 sare cel mai la sud, împreună cu mine. În regiunea Plugastel dula Celelalte trei se eșalonează spre nord. Fiecare stic vânează pe contul lui. Ne vom regrupa după ce luăm legătura prin radio, ca să ne ajutăm unii pe alții. Amintiți-vă de ce ați învățat, puneți în practică și nu uitați că războiul nu e o plimbare la țară. Războiul vesel în Dantele nu există decât la cinema. O să fiți hăcuiți. Bateți-vă ca niște câini. M-am bătut la altă cu voi în puburi, de câte ori a fost cazul, și n-am plecat niciodată cu coada între picioare. Ceilalți au cedat întotdeauna pentru că noi eram dărzi, ca o singură haită. Bătaia când calitățile tehnice sunt egale e o chestiune de înverșunare. Bateți-vă din răru și atunci vine clipa când adversarul cere îndurare. Când o să vă ajungă până peste cap și o să fiți ispitiți să lăsați treaba baltă, adversarul vostru, dacă v-ați bătut din toată inima, e în aceeași stare ca și voi. Învingătorul e totdeauna acela care găsește în ultima secundă un ultim strop de curaj. Sper că și la voi, ca și la mine, metrul e la zero. Mai rău o să fie când ne dăm drumul pe uș pe Totul merge de la sine. La revedere iepurașilor și baftă. La dispoziția șefilor de stick. Fiecare stick se îndreaptă tăcut spre avionul care îl va transporta. Pun la punct împreună cu pilotul nostru ultimele amanunte ale parașutării. Zburăm la azimutul de 250 de grade. Eu voi sări primul, iar adjunctul meu ultimul. Ajunși la sol, va trebui să ne îndreptăm unul spre celălalt și să-i recuperăm treptat pe oameni, care vor trebui să rămână exact pe locul unde au căzut. Ușile sunt zăvorâte, ne așezăm în două șiruri paralele pe banchetele aflate de-a lungul fuzelajului. Ne întoarcem acasă.